Ja, torej, lepo zdrav, sem Marek Stephenov, uh, sem vaš plač, delam na MSNT-režijo. Um, in v bistvu med drugim ukvarjam tudi vprašanje rodinske problematike. Um, Danes smo tukaj zato, ker v um, MSNT-režijo uh, organiziramo nekaj zanimivih krupo domačih poveda, ki se sredotočajo na tematiko splošne deklaracije človeka pravic. tematiko človeka kvrc, ki letos se obrožuje 60 let, odkaj je generalna skupščina sprejela splošno deklaracijo, letos je in 40 in taka okrogla obrednica je zmenila dobrodovša priložnost za refleksijo, ne, za um, raziskovanje čtrnitnega stanja. Ne. In, um, To sem se odločil pač organizirati celo vrstevnih predavanj na fakultetah in, in univerzah, široma Slovenija, in med drugih, kot pač tudi kot profesor Leđa, tudi kot docent Reza, ki je pravilno predaval vprašanje: ali radi se, kaj se jih lahko vmešamo. ne bom dolg, da bi samo pač poudaril, da smo lahko 60 let po sprejetju tega dokumenta človekovih pravic. Zelo zaskrbljen je. Um, po drugi svetovni vojni je bila njima popolnoma drugačna, v tistih grozotah, so se zgodili. Da je bila mednarodna skupnost odločena, um, da se to ne sme več ponoviti in je bila zavezana čim tem novim idealom človekovih pravic, in jih je konc konca tudi zapisala in postala v tudi bistvu del mednarodnih standardov človekovih pravic. Zdaj, ko gremo ali gre že za občin, Narodno pravo, ali ne, ampak vse kako je to od temeljnih dokumentov, na katerega se dan danes sestanemo, našim je um, Treba je povedati, da v združeni narodi in tudi, deklaracija, um, niso najmočnejši instrument, najmočnejši garant človekovih prvic v naše državi. V praksi je res, da je svet Evrope pomembnejši in ima tudi močnejše mehanizme za uveljavljanje standardov človekov. Ampak na simbolni ravni ne, so polik združni narodi in splošne rekoracije tisti mekanizmi, ki v bistvu zagotavljajo pomen težo naših prizadevanj. In še let po poslednje tega dokumenta moramo ugotoviti, da je mednarodna skupnost na to zavezo, držav, ko ste te kaj dokument, to zavezo pozabil. Dan danes se soočamo s težavo, ker človekove pravice niso več vrednotne. In danes se svočamo s to težavom, da je izračno rekelice v prvi vrsti odgovoren posameznik sam. Ne? Ker dejansko na neki mednarodni ravni, razne sveta Evroka, kamat te mehanizme, ne? na mednarodni ravni dejansko ni mehanizmov, ki bi zagotavljali v želovanju in Zelo konkretno, recimo romska problematika ali pa izbrislenja. O tej problematiki so se specializirane telesa Združenih narodov že izrekli. In so se izrekli zelo strobo, ampak naša država Osebno to ignorirati to v bistvu, se v delu osredotočamo tudi na ozaveščanje, no, no, rekel, mlajše generacije, ampak na ozaveščanje ljudi o pomenu človekovih pravic. Ker ko se bo enkrat moralna, moralna vrednota človekovih do izgubila, ne? je na bojo zgubil samo romi, samo iz pač pa če ne bojo zgubil pravice ampak bomo v nevarnosti vse. In Mislim, da je čas, da se tudi posamezniki aktiviramo ne? in da pač pokažemo svoje državi in skupnosti, skupnosti, da pač ne samo te prvi, da imamo neke splošne dokumente, da imamo še kakšne, ampak da moramo mi to dejansko zahtevati. Ker um, družbeni razvoj ne, v zadnjem času um, pač globalna politična situacija je taka, da človekov pravice dejansko niso več v središču delovanja skupnosti in to je narobe. Zelo konkretno, kar se tiče naše države, znotraj, um, se to kaže na, prvim, na primeru v resnici in na primeru položaja romske skupnosti, pri čemer je vprašanje, družine stroja bilo zelo aktualno, zelo medijsko izpostavljeno. In v tem primeru, kot to povedali, so recimo rejali, ki je napovedali, so se. Aktivirajo vsi modreni mehanizmi, varo človeka, nevladne organizacije. Sistem se je odzval. činka pa dejansko ni bilo. Vprašanje je zdaj, kaj lahko storimo. Če se sistem od zove poslične spremljajo, kaj spod lahko storimo? Meli smo tudi predsednika države, ki se je tako odzval, svi smo videli tiste grozljive posnetke poslojene, kot dejansko, Z tega lož sklepamo, ne? pač ne, žalostno sklep, da je ulica močnejša od pravnega reda um, zdaj Jaz bi še na koncu nekaj povedal o vseh naših aktivnostih. Uh, tukaj le bi pa in bi pač prosil, da vedi, kar če lahko predstavi tematiko. In še enkrat hvala sem, da ste danes pač skup, Sem pa namoril, da na koncu utročna vprašanja, pa bodo zelo diskusična pač. Okay, Zdravljam iz moje strani, ja sem se pač vabil v naši model, da se doduje pri organizaciji a, prireditev sklopu Amnesty International, tako rečem, z veseljem odzval, po za pogabila, izbral sem se seveda neko temo, ki ki smo na nek način vsi spremljali, zdravo. Po drugi strani pa... Zgodi, če ne, zapiramo vrat. A ja, skim. Po drugi strani smo vsi nekako spremljali, tudi sam sem spremljal In vsaj po mojem mnenju je obveljada za eno najhujših, najbolj hletaknih, najbolj nebolj pijočih, kršitev človekovih pravic v Sloveniji. A, pri čemer je na navrgla tudi nekatere zanimive filozofske dileme, ki so me pač vznemirile tudi kot filozofa, predvsem vprašanje netolerance, se pravi, tega, kaj je to biti netoleranten, ali, paradoksa netolerance, se pravi, ali smemo biti netolerantni do netolerantnih in podobno. Zdi se mi, da kar nekaj tega gradiva, da se je sprožilo znotraj tega družine stroja, pregona družine stroja in na tej ravni sem potem tudi danes pripravil eno tačno predstavitev tega vprašanja, Spravi, moj fokus bo sredotočen v vprašanju, na kakšen način smo se v tem primeru odzivali, na kakšen način smo artikulirali pojem netolerance, čemu, komu smo rekli, da je netoleranten in na kakšen način smo to argumentirali. Na? Um, zdaj, kako se to nabreglo tekne? Situacijsko je samo pa sem stisnil Enter. Ne, tu je. Kaj? Na višji Potem, Se prej je pričoča predstavitev, da danes tukaj se realizuje na primer te diskriminacije domske družine. Po mojem, na dva načina, se pravi, ne toliko ne posveča se toliko upravnemu sociološkemu vidiku, to več poskuša artikulirati te osnovne vidike obravnave in podpori razcvijanja oziroma nazočaj diskriminacije, kot se je v tem primeru porajala. Mi, seveda, dejansko mi vsi skupaj nekako poznamo to zgodbo. Mogoče je njen problem danko v tem, da je v, na nekaj točki ne, a, kršitev v družini stroje, postala tako zelo vse na ozoča, da je postala samo omevna. Nekako smo se prav navadili imeti trdo kožo, glede na to, da se ta problematika odvijala za naš pogled v medijih celo leto, kar je po svoje proizvedlo in zacementiralo Naše prepričanje, da se nič posebnega ne dogaja, da to ni kakšno posebna kršitev, da to ni posebna diskriminacija. Ampak glavno to zgodbo seveda poznamo iz več faz, najprej iz začetne, v katerem pride do spora med domačini in to družina, potem iz faze preselitve romske družine, kasneje pa seveda iz na trenutke zelo komičnih epizod, ko se je iskala lokacija za romsko družino Strojan in pravzaprav po celi Sloveniji. In so se veda, a, lokalna okolja vse čas poskušala reči, ne, njih jih tukaj ne želimo. Tako da je na njih, v enem trenutku ta zgodba zgedala že podobna, ne vem, iskanja lokacije za odlagališčo odpadkov, ne, kjer ponovadi oblasti poskušajo pripričati ne, a, prebivalstvo, Čež smeti, vsi počnemo, ne, vsi delamo smeti in tako dalje, to je vse skupen problem, nekje smeti morajo biti. Torej, ne, vi se pa branite samo s tem argumentom, da, da ne smemo biti na vašem dvorišču. Iz ekološke problematike znan argument, not in my backyard, ne, ne na mojem dvorišču. Odlagališče smeti je žena pokrkoli, ampak ne na mojem dvorišču. Podobno se je dogajala za romsko držino strojem. Ah, oni imajo pravico prebivati nekje, ampak ne smejo biti moj sosed. Ne? Nič mija proti njim, samo dokler niso so moji sosedni. Uh, Skratka, dogajalo se tukaj, gre se rekel neka družavna igra tega razraččanja, razpihovanja, intenziviranja netolerantnih stvarišč čustev, v nekem relativno zelo zelo daljem časovnem obdobju, Uh, in je pravzaprav zapoličljena so oblikovala ta neka xenofobna rasistična razmera v družbi na novo. Ne? Če danes veliko večino ljudi vprašate v Sloveniji, če bi danes, 5. novembra, naredili javno nesprve raziskavo, kaj si misliti romske družini strojem, ali so je bile kršene kravice, bi zelo verjetno velika večina slovencev od, od, odgovorila, ne, do mene niso bile kršene. Ne? Upam se stavi, da takšen procent bi bil absolutno več kot 50 ne? verjetno bi bil 70 in več Druga izgodba, ki na način, tukaj uh, zasleduje ne na kakšen način, so se pravzaprav socialna skupina, različni akteri vključevali v to zgodbo in na kakšen način se je ta igra pripisovanja netolerance dogaja. Kdo je veljal, kot vključeno, za netolerantnega, kdo je veljal za tistega, ki spodbuja netolerancjo, sovražni govor, diskriminacijo in tako dalje. Na neki točki se je nam zgodilo nekaj, če bo sam pravil zrcalni pripis netolerance, da so namrež tisti, ki so v vaščas upozarali, na to, da se dogaja nestrpnost do romske družine strojen, obveljali za netolerantne. Kasneje bomo videli natančno, ne, na kakšen način se je to zgodilo. Ena terminološka težava, tako na začetku čisto mimo grede, sam vse čas striktno govorimo o netoleranci in ne nestrpnosti. Namreč zakaj, ker poskušam oba pojma v slovenščini razdeliti, strogo razmiti, to netolerancje razumem v političnem kontekstu. Nestrpnost je pravzaprav izraz, ki ga veliko krat upravljamo v psihološkem kontekstu, ne. v smislu, nestrpno sem ga čakal ali želim vam veliko, želim vam veliko strpnosti v vajnem zakonu ne. in podobno. In zdi se mi, da, ko govorimo, da, ko obravnavamo vprašanje netolerance, veliko krat nekaj te konceptualno pomešamo obje ravni. To se je zelo lepo videlo prav v rano zgodbi romske družine Strojanj, kjer so domačini, domečini, kjer so ti, ki so bili najposredno pleteni, poskušali strkati po svojih prsih, poglejte mi, kako smo mi strpni do njih, ničim ne nočemo, čeprav je vsako njihovo dejanje in ravnavanie pravzaprav nakazovala. Ne, po definiciji politično, neutolerantna.. Ne. Zdi se sredka, da na neki ravni bi ubežali, bi morali metodološka, bi, bi, metodološka recimo boj precizirati, govoriti recimo o netoleranci, se zudibati z razumestrpnost, ker preprosto v a, psihologiji množic ni jasno profiliran pojem. Kar nekdo, ki je klatantno ravna politično, netolerantno, ne, razume pojem tolerance na način, ta širši psihološki način strpljivosti, in verjame, da je zase, verjame, da je toleranten, če izkazujete psihološke načine strpljivosti, pogledajte, vse, vse sem jim ponudil čaj, karkoli že, ne, vse sem bil prijazen, vse sem se znal miru, a kaj podobnega. Seveda lahko o tem debatiramo. mislim, to je preprosto, pragma, moj predlog je pragmatičen, bi jaz rekel. Ne. Druga vprašanje, predvsem socialne psihologije, seveda je, ali je možno, ali so možne variacije, v katerih smo krati politično strpni, krati politično nestrpni. Če so ne, potem je očitno, da je to razumevanje obih konceptov, takor, počnujemo. šumujemo. Če je pa tako, da pravzaprav lahko z nestrpnostjo opišemo nekoga, ki je hkrati psihološko, da je hkrati psihološko nestrpen, nekaj hkrati politično nestrpen, potem nekako zgleda, da bi smeli ne, govoriti o enem istanj. Meni se zdi, da seveda obstajajo situacije psihološke, nestrpnosti in strpnosti, ki so posebno drugačne od te psihološke nestrpnosti ali strpnosti. Ne? In da tukaj prihaja preprosto do napačnega razumevanja pri samih akterjih, ki verjamejo zase, da so strpni pri tem imajo v mislih psihološko strpnost nekako politično. A, kot rečeno... ...ja. V obje strpiti, strpiti, Ne, jaz sem zdaj po domaču, jaz hočem reči, jaz Ja. In potem je vedno nekaj, kar ne vedete, tega nima. Ja. se jaz vseh teh yeah, yeah. Brez tega nima. Ja. Yeah. Uh, in zdaj, ko govoriš o... Psihološke ravni, pa tudi mm mitične -hmm. ravni, ne? ne vidim, kje imaš tu razliko. Pravno, tu si nekaj. Zato, da imamo primer z za zakon, ne glede na ja. to, zakon strpimo. Mm -hmm. To je en najbolj, ne vem, političnih, kar se jih lahko predstavlja. Ker prvič zakon o socijalnih institucijah ne? mm -hmm. ima neko svojo ki jo okay. ima svoj rednostni sistem in tistega pred druga socijalna števica. In strpno, zakon je to, strpil, zako slika od bodi pa v istih do slavno, romske, da, ki no, jo ne Jaz vse ne strinjam s tabo. Jaz mislim, da če rečiš dvima zakoncema, ki ste frično poročena, vodite strp na svojem zakonu, absolutno misliš na te psihološke vsakodnevne situacije, v katerih ne, bi rad slišal, da, da, da, da, da se veliko objemate in držite za roko in da se ne nečeta loncev, v glavo in nagajate na, na razmi druge načine. Skratkaj, mislim, da ni, absolutno nima vodobenega političnega konteksta v misljih. Če rečem, a, nestrfno sem čakal, da pride avtobus, apsolutno si ne predstavljam, da ga vsegaš v političnem kontekst v Ko odhodno, se postaviš v vrsto in na avtobus, Ja tako ja. in ja. ja, ja. je, bošekl je to nekaj psihološko. Ne. Ja. A, ko pa obrovljali, je, je, je, je to dan, malo tako, se. Prideš v urah, kot je, stojijo v vrsti, pa se vršene nekaj prediva, mhm. nekaj psihološko, zato, ker bošekl, tega veci da takoče je kako se preriva ne. pred vamem. Kaj politično ne. nekorekta. Ne, ne, zelo imam uh, nesležavno, ko ti urisuješ. Uh, to ne znam no. Zdi se ti neopravičeno. Zdi se ti neopravičeno. Na hmm. splošno pojem tolerance je v osnovi politički pojem. Uh, ja, ne, pojem strdnosti pa v osnovi ni, ne. to je moja poanta. Pojem strdnosti pa v osnovi ni, po mojem. Zarej se opisuje neka medosebna, medčloveška razmerja ne. na zelo, zelo psihološki ravni. Ampak to ni bistvo za današnje debate, tu se strinjamo. To je samo moj tehnološki predlog ki ga sveda večina ne bo sprejela, ker se pač izraz nestrpnost v veljavu. Ker se je v veljavu kot nek vidik poslovljenjega izraza za ne in verjamem, da je zelo utopično počepati, da bo kdo temu prisluhnil, bo sem želel pozoriti na to, da samo to pojem ne ne-nestrpnost in zakaj ga uporabljamo. Meni se še vedno zdi, da sta to dva različno nivoje razprave, eno je res bolj psihološko konotiran poem, drugo pa bolj politično konotiran poem. Um, okay, zdaj gre pa tule zgodba, ki jo verjetno že malo vsi poznate. Prvič govorimo o tem, da, da je prišlo do implementantne kršitve človekovih pravic, o tem, da je prišlo do situacije, kateri smo državljani Slovenije brez državljanskih pravic, ne, o tem, Kot smo reči, tako kratki slišali, da ste ustave za v tem primeru ostali mrtva črka na papirju, o tem, da je pravna zaščita posameznika bila v očitno ne državi, posebej ne močna. bi to zgodbo z eno priliko, ki sem jo našel v, v nekem časopisnem članku, pa ni bil ravno, moram reči, da ga nikjer nisem zasledil zapisanega namreč. Šlo je za nek zapis v družini Strojan, kjer je oče Strojan, da se zgodbo ponaziril z nečem, čemer bi se prilikal v v pijači. Šlo je za zapis v delu, dva tedna po zborskih volitvah leta 2004, Popravi pravi: Mika Strojan, ki kasneje potem tudi umre, pa se to tudi ni vredno. Mislim, stvar, da se to ni vredno, ker so mlada pokazali tisti grob družine strojenj, na kateri so bile gravirale peštole. To je grob tega Miha Strojna, ki je dva meseca po tem intervju je pač umrl zaradi bolezni. Mi smo zelo poštevali Janšeta, ne vem, ali mu je Linčič pozaric na trosu v ali kaj, da nas tako nič ne vara, se je pridušal ne, Miha Strojanj. Žal mu je, da ni zmaga Anton Rop, ki je veliko dobrega storijo zamaral. Um, skratka, gre za pis zapis, ki simpatijo slika to življenje 30 članske družine, katere poglavar kot rečeno pesnejo noru in seveda se zelo verjetno ta opis nanaša na kaj, vdeležbo Janiza Jaše, naproti romskih demonstracijah leta 2004 tih pred volitvami, uh, kjer je bilo zelo jasno, da je na nek način na nekem o emocionalnem sentimentu proti Romom, je poskušal dobila čim večjo podporo v lokalnih skupnostih. tu le bom še zelo hitro poznate. Šlo je za to da je 22. oktobra nek slovenec, sicer slovenec Roman Čmak, napadil domačina. Ta Čmak se je z Rom in ni šlo zato, da je nek Rom napadil slovenca, nekoga z Andrusa, ampak je nek Slovene, se pa Ampak ta ta tak je napad, tač makse opisal, je, je pač hudo poškodoval tega Roma, ne? In je nekako obveljav za, za romski napad na Slovence. Zato so se seveda zaradi tega razjarili domačini v Zagracu razjezili in so se v pričo ogroženosti ne, umaknili za en dan v resutlje, kasneje so se vrnili, doma niso ostali dolgo zaradi protestov in zahtev domačino so se znoč, što videli grožno tekli zatekli v pri Ivanšni Gorici. In kot je kasneje povedal rimske svetni grn, so im krajnja Brusa prepovedali vrnitev na svoje domove, dokler ne bosta občina in dalje sredno postopali. Skratka, potem so se naselili sredi gozda, med njimi je bilo okoli 30 otrok, ena nosečnica in tako dalje. Na kar se ta skupina Romov, strojnovih, ki se naselila v Gologu, 27. okt. vloči, da se vrne domov v Rus, med svojo zemljo, svojo percelo, kjer pa se začne jezda nožica v Bršano zbirati, In 15. uri krene proti romskemu naselju, Za cesto, ljudje z dvignimi pesti v PJE, zahtevajo, grozijo, in tako dalje, da se ne bodo vrnili, dokler bodo tam strojno intervenirajo, policijske enote, in tako dalje. In potem pride ta famozna scena, ki smo si vsi zapomnili 18. oktober, v soboto, ko namreč 500 domačino krene. Ne, z ne vem čem v rokah proti tej romski družini a, in zahteva da zapusti kraj jezno in z nekim oščevanjem. Na samem kraju prisostuje okoli 300 pripadnikov policije, ki poskušajo preprečiti nasilje in ob 19 uri se prepelje notranji ministr Dragotin Mate in poskuša Stopi do obeh strani, se z njima pogovoriti, spregovori razveseljenim domačinom, in tako dalje, in povečuje isto, kar je za neke vrste obljubo. In pravzaprav, kot jaz je rekel, za primarni izvirni greh te kršitve, spletante kršitve človekovih pravic. Ko je rekel, odsrojeno, bomo odpeljali in ne bodo se več vrnili v ta zaselek, kjer se zdaj haja. A uh, kaj je potem namenu še, s čimer je seveda dokazal, da državljani Republike Slovenije nimajo prostega gibanja po Sloveniji, za obljubo je dejansko to naredil za večno stanje, in uh, na vzgledu temu, da je šlo za njihova zajema, njihova predsejvina, da so bili z nje v okoliščinah nekega grozečega lin linča, pravzaprav s Uh, A je takrat se veda na dodatno pojasnilo, rekošu naslednje. Gre za problem pitne vode in zato je to unikatna rešitev, ki bomo na ta način rešili, ne? Skratka, ko je šlo za to, da postavi argument, s katerim bodo romsko družino stroje odpeljali iz njihove karcerje, iz njihove vasi in tako dalje, je argument bil ekološki. Gre za problem pitne vode, ne? Mislim, to ne bo pijoč A, ne, prozoren razlog v situaciji, v kateri imate to 500 glavo, množico ljudi, ki jo, jo be, ne, on pride z argumentom, če je gre dejansko za problem vode, pitne vode. Ne. Skratka, šlo je pravzaprav za zakrivanje te prave problematike s to ekološko problematiko, a nekaj časa se je to Potem ta argument vodnega vira, ker tam v bližini te njiho je predsele vodnih vodni vir, ki prepoveduje gradnjo in prebivanje A, ljudem. Čeprav se v večji tega vodnega vira nahajate še dve slovenski špiši, ki imate dovoljenja. ki po moje vednosti. Ne, ampak to ni bil problem, čeprav so oni niso imeli ne, Na svoj priceli in ovejnih inštalacij električnih in vodovodnih je pač to bil nek prozajčen argument, da se izbodi. Kasneje se temu argumentu notranjega ministra pridružuje je bil zelo močan argument, da so rovni sami pristali in želeli, da odidejo. Kot bomo videli kasneje, skratka, strojnove so odpeljali. Z obljubo, da bodo hkrati obljubo, ne, da bodo v tem nastanitvenem centru včasih preživeli, preživeli največ tri potem so jih zares odpeljali v postono, ker se je začela nova faza te zgodbe, namreč v neke prostore so umestili in nastili povečini otroke ne, in ženske, in osečnice, ki so bili pač katerih so pač vladale ne mogoče divjane razmere. Uh, skratka, tu naprej ste sledili dve paradeni zgodbi. Ta, tem, kako je bil za vse en temeljni kamen človeka kršitev pravic, druga zgodba je bila ta, da je seveda poskušala vlada, Jan Jezus, na vsak način iskati alibije za svoje ravnanje, iskati potuho za svoje ravnanje. Iz rastne ne ksenofobije, kar koli že to imenujemo, ali vsaj dejanja, ki podpira rasno netoleranco, ali ksenofobijo, če so že kakšni zares pragmatično nezlogi v prvi vrsti vodili vlado, da se je tako obločila. Slovenska javnost je potem nemudoma razdelila na tiste, ki so dejanja brošanov označili za legitimno in edino možno in na druge, ki so sve pred zakonom ulice, in ljudi, ki so prvico vzeli svoje roke, začeli radati zorčno netoleratno in tako dalje. Vi se boste spomnili tistih najverjetnih situacij, vaših straš. ko so se domačino organizirali, malo kasneje, ko šlo zato, da je treba stranove nekam presediti, in so ustavljali policijske avtomobile. In so pregledovali policijske avtomobile, ker so se bali, da policija v svojih Maricah prevaža članje družine stroja, da bi jih nekam nastanila. Ne? Skratka, bilo so glazno smešne situacije, ko Sloven, na slovenskem podrželju stara maba ustavi policisko Marica, reče stop, zdaj vas bomo pregledali, da se boste spomnili teh scen. In seveda se je policija potem postila pregledati. Ne? Skratka, da je Kaj? <laughs> Jaz tema ne bi jo rekel je, je <laughs> A, Zdaj, zakaj se je vse to zgodilo? Če pogledamo seveda argumentacijo, ne, recimo je vanč mezoriškega župana Lampret, ki je bil naklonen tem tomočinom, je rekel, strinali smo se, da res trtna slivske zafeje po linču ne vodijo nikamo. Ne. In to je za res ne, za vprašanje, ali je Bila možnost limča v zraku? Ja, odgovor je da bila možnost v zraku. Spomnili se boste dokaj a, pretresljive scene iz a, dnevnika RTV Slovenija, kjer novinarka po gozdu, bližini Ivanšne golice, gre v gost, tam je ta družina strojena, z otroci, mama, in tako dalje. In vpraša, ne, novinarka vpraša, zakaj pa ste tukaj, zakaj se pa tukaj skrivate? In potem ta še letna. romska deklica odgovori, lahko nas obijajo, ne. to je njen odgovor. Če se te je strah, sprašuje novinarka sredi jesenske in ta pravi, lahko nas obijajo. Ne. Kako mislim, da te lahko naredijo, lahko nas obijajo. Ne. Skratka, nekako, mislim, je težko zanimiti samo dejstvo, So strokovnjaki zarezbežali v gost in so skrivali po njej iz prostega razloga, ker so se pač borili za svoje življenje. Na zadnje imate tudi različne izjave o možganov. Enega izmed njih, recimo, ki je rekel: bo pa to masaker, ubijem vse za polje. Tako da je težko zanikati, da je ta, ta, bi rekel, nevarnost ni bila realna. Ne? To je še posebej pomembno zato, ker je Mate, notreni minister Mate, takoj tem. prišel z nekim argumentom, ki se mi je zdel zelo zelo nor, vedno, ne, namreč pravi naslednje, država ni preselila družine strojem, preselili so se sami. Ne. Nek argument iz avto samo Prej situaciji, ker ti romi na nek način za svoje lastno življenje, Pride in ni se reče, ne, ne, vse oni so počli prvi, če sem brusa so prostovoljna, drugič, oni so se sami preselili. Z res nek ciničen, perverzen argument, ki je podoben pravim vzgovoru posiljevalcev, ki od puncije sili pristani k nospolnji odnos, če tudi si ta tega ne želi in potem kasneje reče, ne, ne, se je sama bila za akcijo. Ne? <laughs> um, Kasneje se ta zgodba, eno leto kasneje, ponovila v, v zgodbi okoli menjalne pogodbe. Vi veste, da je na koncu prišlo do tega, da je sada ta vlada, jaz nezajanče, na vsak način želela prodati, torej dobiti zemljo v Ambrusu, parcela v Držina istroja v Ambrusu, zato da bi kupila mir. hotela je odkupiti tisto parcelo, da se oni več ne bi mogli ali rabili ali imeli razloga, da se vrne nazaj v Ambrus. V ta namenji mi je ponujala različne parcele po državi in potem v dolgotorajnem, kot veste, ne, pogajanjih in tako dalje, na koncu drživna strona zares pristala za eno tako parcelo, na kateri še danes živi. Ne? Ki jo je mimo glede relativno dobro vnočila in potem je to nov argument, če veš, kako so se v tej nenajne povode in tako dalje. Ampak zgodba je bila tukaj ista, ne, Da prav za prav je vlada, ne, Janis podobnik in tako dalje, v tem primeru prav za romska družina postavlja prekotimats. Vedno je bila poganska situacija nasledna. Če želite imeti drugo parcela, se morate svoji prav glaso Na eni strani Ponudite, da torej, na eni strani ponujate neko rešitev tega problema ne? za to družino, ampak na drugi strani imate ta nujen pogoj, ne? če je še enkrat, ampak se pa v tem primeru, seveda, so, ne smete kupiti te druge precele, ne, ne smete jih čedarovati. Zgodbo, v primeru, če se odpoveste svoje parcele v Ambrusu, vam damo druga. Uh, okay. Zdaj, tem je lahko veliko razpravljali, uh, te zgodbe smo že ponovili. Uh, kasneje sada prišlo da za pridamo do teh prvih reakcij. Prva reakcija na to priselitev je prišla strani tedajnega varka človeka prvi smetjažna Hanška. Če, če je bilo to prava rešitev, da so pač v nek center v postojnih, saj je Hanšek izrekel o koncu pravne države, saj je lahko masa, ki grozi smrti, odloča, kje bo, ne, kje bo doživel kot je še dodal, tegne tačno ravnanje postati signal za ostale, torej ozorec ravnanja v prihodnje. Med na drugi strani so se bili predstavniki vlade, ki so tačno rešitev pod narekovanjem sprejeli z odobravanjem. Hažik ki v drugim takrat rekel tudi naslednje. Če vse državne institucije, tudi pred mnodico, ki zahteva javni linč, Ni to nič druge kot konec pravne države, to je grobo hršenje Evropske konvencije v koravica in slovenske vstave. Bojim se, da bodo, da, se bodo ljudje, da bodo ljudje spoznali, da bodo lahko dosegli svoje takrat, bodo glasni. Ne. In je kasneje H. že o teh dogodkih institucije sveta Evrope. Po drugi strani so se se napadi na Hanžka, če da seveda sam ni prispeval k tej problematiki, po nič, da je ombudsman za tožil Slovenijo, svetovne Evrope, kar je ne neodgovorno, ker je s tem neopravičeno blato v republiko Slovenija. To je v bistvu dikcija vlade, kabineta predsednika vlade, res rajejnega z In zdaj, ta internacionalizacija problema ne doživela enega vrhunca v obisku komisarja Svete Evrope, Tomasa Hammerberga, na obisku v Ljubljani, ki se je končala na ta način, da je pak, seveda ta evropski valut rekel da seveda, če imajo, če imajo strani to žele, da imajo so kravico vrniti se v svoj naj na svoj dom, Ambruso Ambrusu in je jasno podpril pač prizadevanja Hanška. A mesec ni kasneje, 22. decembra, se pa agonija še nadaljevala, namreč vlada se odločila porušiti dom v Ambrusu. Vkrati so bili, so da ti strojnovi nastanili v postojni, so poskušali nek perfidel način a, prav preprečiti, da bi si sploh strojnovi še želeli vrniti v Ambrus, kar so lahko naredili na ta način, da sem preprosto tisti dom, tista hiša in vse ostale objekte porušili, kar so zares slorili in na ta način na nek način dosegli, da strojnogi ne, ne bodo več silili nazaj Vambrus na svoja parcela. Kar se pa potem seveda ni zgodilo, ker bi veste, da je takoj po se je mama stroj odločila, da bo čela nazaj Vambrus, In zares so tam odšli in potem so se začele te najverjetnejše štorje. Uh, Najverjetna um, um, ja. štorja okoli tega, uh, ko je pač želela, ko veste se družila s trojem, malo tik pred božičem, tik pred božičem živeti preprosto tisto zimo ne, na tisti svoji zemlji, kar to škatla, pa se je potem pokojni dr. Drnaoše po zločju, da bo tja prišel te kontejneri in reševal to situacijo in tako dalje. Zdaj, če bi pogledali iz tega formalna pravnega vidika, je tem, pa to meni ne zanima v za današnji predstavitvi, je pravzaprav prišlo do celega niza nekaj krčitev v tem primeru, Ampak, kot rečeno, ne zanima ta vidite izvorbe. Prišlo je do nasilnega izvona družine, a, prisilne preselitve, do kršitve roka o trajnišnjo naselitve družine na momensno do pozorčitve nezakonitega nasplodovanja školinih lokalnih skupnosti v kraji, kjer se družina lahko naselila, do a, nezakonitega sklepa, da bo za naselitev družine iskanja soglase od lokalne skupnosti, do nezakonitega in neobstalnega omejevanja svobode gibanja, do pomanjljivega seznanja najavnosti o krepih pristojnih državnih organov, do dopuščanja protizakonitega ravnanja domačinov, do protizakonitega izvajanja skritega politijskega nadzora. Bilo je s ko so bili v je začela policija skrito nadzirati um, torej gibanje vsakega člana družine strojenja in priskoškovat Ne, delala je pribeležke, kdaj, kateri s kom spi, kdaj seks, od kateri vori in tako zbude, ne? In do presilnje obošitve njihovega doma. A, gleda to, da se je to domajalo vziroma na novjem časovnem obdobju in tako dalje, pač na nek način nesporno nakazuje, na ravnanje motivirano na podlejk in diskriminacije. Zdaj pa prihajajo do teh značivnosti razprave o netoleranciji, ki so boljši razvodsko zemljive, Sprej do tega, kakšni argumenti so bili v diskurzu o romski družini uporabljeni. Ne? Nekaj tega smo že omenjali, a, eden teh modnih argumentov, ki jih je predvsem minister Zver ponavljal, je, da tudi noven kritik te teze doznaj še ni predlagal nič boljšega od tega, kar smo mi predlagali. Ne? A, je Janša označil za strpni ljudi, saj če bi bili nestrpni, po njegovi ne bi dovolili naselitve romske družine v njihovi družini. Druga značilnost je bila specijalnjena čustva, včasih zemeno Romov samih in tako dalje, kot se zrazu v nekih priliki ministra zve, problem nastane, ko izkuša kdo prepričati namreč strojnove, da je živeti pod drevesom pri minus 20 stopin in s kordonom policistov okoli njih bolje, kot pa v toplih prostorih. Skrat, naj bodo veseli, mi smo jim priskrbeli topli prostor, toplo malico, kaj je za njih bistveno volje, kot če bi zmrzovali na pogorišču svojega lastnega doma ob kordonu policistov. Ne? To je bil recimo, eden takih zelo pogostih argumentov. Uh, tretji tip značilnosti, ki, ki je mene najbolj bega, ne, je bil pa tale. Uh, Toreč, ta še ne pride. Šle so te tipične odkobine, diskvalifikacije, recimo proti Hanšku, problem obstaja že vrsto let in gospod Hanšek ne boje ni pripispejo še ničesar, tako da se pogovarjamo o tem, kaj je bilo prej in ne o tem, kaj je zdaj tukaj je ta slovenska vlada naredila, ne? A, lahko je nasplošno govoriti o strpnosti in toleranciji, vendar takšnega problema ni mogoče rešiti salonskim govorjenjem in teoretiziranjem. Skratka, mi smo praktiki, mi rešujemo zadeve, vi ste salonski teoretiki in lebetate. Torej je jasno ne? že po sebi, da to kar počnemo je edino možno, edino pravo. Ne? A, Janša je baroha, ne Hanška, označil njegovo romanje za blatenje v za življivo pisanje, za širjenje slabih vesti v Evropi. Kasneje je celo zahteval njegovo pravučilo, zato ker je Svet Evrope in Evropskega ombudsmana sploh uvestilo tem, kar se dogaja. Je zahtel pravučilo gospoda Hanška, zato ker je Hanša, kot je rekel Janša, zatožil Slovenijo Sveto Evropo. Malo pred tem se vama tudi ta paradoks, da je nekoliko kasneje, naj, ne, uh, okay, a uh, leto kasneje Slovenija, naj, prav za prav Evropski uniji, pred katero je domnevno var v tožu Slovenijo Evropi ali pa eni izmed evropskih institucij. Uh, Potem ste imeli tole, zver je imel, tako kot jačo, veliko krati uporabljati to filozofiranje. Skratka, vi ste salonski teoretiki, vi samo filozofirate. Ne. A, namreč tisti, ki nas protujejo temu vladenemu, vsevitvenemu programu, kot se nekoč mlade mladek ne zdaja zelo duhovito izrazil, jih je označil za pametnjakoviče, ne. kao vi ste pametnjakoviči. Ne nekaj teoretizirati in etnujati podobenih priješitev. Seveda se tako je po tistem vistem šusu, če naj tako rečem, temu naklonjeni intelektualci oveljali za tako imenovanje, ne, intelektualca ali strokovnjak in karkoli, je ta modna muha zadnjih štirih let, tisti, ta, ideološka in politična ta je tako imenovanji strokovnjak, oziroma to lahko napišete tudi na rekovani, ne strokovnjak, pot na Demokraciji in drugot so nekateri govorili o pravičnikih, ki to niso. Ne? Skupina ljudi, ki se je zozele za pravico družine strojenj, je obveljala v tem žarbonu za pravičnike. Isti zrasto, kasneje, kolumna je za kritike vlade, uporabljala sociologa Mateju Štomčič in Matej Makarovič. A, mili ste, argument Janša, ja ki je bil naslednji, ne? Mar si komu bi najboljši bilo bolj všeč, da bi se zgodilo še kaj bolj tragičnega. A, skratka, nasprotniki priselitve strojnovi so bili označeni za mlebetaše, pametnjakoviče pravičnike, ki se naslajajo vsakršni nesreči. Med zelo subtilne načine konstrukcije netove bi jaz si rekel, a, bi lahko vrstili anketo časopisa finance, ki je izbirala najvplivnejša ženska leta. In med Voško Gočavnik in Adriana Stavina 8 ne, se je najprečehovalno značila tudi jelka stroje kot najvplivnejša ženska leta, ne. a obrazložitev oziroma opis je bil najobičajen. Ne. Mama družine stroje, ne, internacionalizirani slovenski problem leta. Skratka,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 je pravzaprav prav na neki točki odkril odvečnost razprave no, o no netoleranciji. Domnevno nesrečnem orožju levice, ne, nekako je bila zdaj ljubica kriva, a, torej levica je bila obtožena, da zganja to razpravo o netoleranciji, se izvzema z družino stroje zato, ker seveda oporeka vladi ne, iz nekih političnih motivov, in pravi ob vsem lamentiranju o nestrpnosti in agresivnosti, ki da se širi celoje država slovenske demokracije, naj. Skratka o toleranci mislimo mislim, govoriti, potem nas je prepečoval tudi um, odgovorni, takrat odgovorni nik pravi zelo glasno obsodba nestrpnosti, ki da je glavni problem, sicer na temelji na logiki, s katero zagatno mogoče reševati. Skratka, če obsoriti nestrpnost In če v tem vidite problem, potem ste na napačni poti. Ni problema nestrpnosti, mi ne smemo o tem najprej govoriti, z tega ne smemo delati glavnega problema. Še en delovni novinar, Peter Arnold, danes je dopisnik, dela z Maribora, a takrat je bil pa zelo blizu te jirjave v Ljubljani. se, mislim, da ne bomo bom ogibal. In napisal nekaj, kar se mi zdi zelo debotantno, ker sem kdaj oporil v tem, tem zvezi prebral. V delu je pisala nasledne. akademski dušegrižni, ki spet vrtijo stare obrabljene plošče o ksenofobiji in nestrpnosti. Prav za me, koliko teh selonskih modrijanov ima prijatelje ali vse znance v romsko populacijo, kdo bi s prisnim veseljem povalil na kavo 20 člansko romsko družino, ki bi se vselila v sosedno hišo, kdo uživa v romski kulturi Z izjemo priložnostnega koncerta, listovih in brampsovih variacij na ciganske teme. Uh, ne? Skratka, uh, ti salonski novinarji so pravzaprav na tak način: teoretizirajo, po svojem bistvu so pa dvojlični. Če bi bili iskreni, verjetno se misli ni bili takšni kot so mi. Ne. Mi smo pa takšni, da priznavamo, da romo pravzaprav ne, marimo, ne. Mi pa smo takšni, ki priznavamo, da če večinska populacija v Ambrusu misli, da romo ne mara, da treba to podpreti. Ne. Ali kot je zapisal zver, ne, oziroma rekel zver, velja podariti razliko, da ti protesti niso, niso izraz ksenofobijani strknosti, Vse ljudje na ne gledajo več kot na romsko družino, te več kot na družbo kriminalcev. Se pravi, je des da tem, da a, je smiselno in racionalno biti nestrpen do združbe kriminalcev in romska družina ni nekaj, na kar bi na strojnju niso romska družina, v katero gledano kot romska družina, te več so pravzaprav to kriminalci, zato je nesmislno reči, da smo do njih ne strpli. A nekaj podobnega je potem tudi Akademik Drago Jančar napisal v delu, a, pisal v teh dokotkih in pravi, da smo, zato ker smo kritizirali zvon romske družine, tisti, ki smo kritizirali, ne, sem kritiziral, padli na izpitu iz moralne in državljanskih odgovornosti. Skratka, ta, ki se mu zdi ta preseditev stranovih, smiselna, racionalna in jo podpira. Ta je naredil izpit iz morale in državljanske odgovornosti, Mi, ki smo to kritizirali, smo padli na izpitu. Kasneje uh, skljene celo ta svoj zapis v kolumniji za nekajčni ne pozivam k pravim državljanom, ki bodo dovolj odgovorni, da ne bodo pljuvali po sebi. Namreč mi, Slovenci, s tem, ko podpiramo romsko družino pluvamo po nas, Slovenci. S tem ravnamo neodgovorno, misli mislimo, in morala zgodbe je ta, da slovensko državo že imamo, zdaj moramo še ne postati slovenski državljani. Slovenski državljani bomo postali, ko bomo nehali plivati po sebi, ko bomo jasno rekli: cigani, raus, svoje zemlje in podprli ambušane enotno in brez dileme. E? Uh, no, to, kar se mi pa najbolj za z zgodni pa, pa bom zdaj predstavil, ne? namreč nekaj, če mora bi jaz samo rekel zrzalni pripis netolerance. Zrzalni pripis netolerance, namreč ta logika tega pripisa je po mojo zelo enostavna, bi lahko pa takole, nismo netolerantni mi, ni, ki nam to očitate, če se takšni vi, ki nam to očitate. V tem, argumentacijskem smislu je takšen diskurs nekakšen defenzivno zanikalni tudi ti, kaj te strategije so večinoma skane z argumentativno zmoto ali prevaro, tu kvokve. Sprej, vi zgolj terotizirate, rešitev ne ponujete, torej niste nič boljši, obsojajte nestrpnost in sovražni govor v resnici pa ste sami nestrpni in sovražni. Ta argument je bil zelo, zelo jasno na v zelo velikih količinah in dimenzijah. In ideja v javni razpravi potem bila ta, ne? da so bili te diskreditacije deležni tisti, ki so opozarjali na sovražni govor, na netoleranco, na način, da so bili sami označeni za sovražne in netolerantne. Ne? Skratka, na nekaj čim se je v tem diskurzu vračalo to žogico, Češ, vi sami ste sovraženi netolerantni, čeprav je jasno, kot je prej rekel, že bojam, da je netoleranca neka kar je negativna kategorija, kar velja za nekoga drugega, ne? vsi drugi so vedno netolerantni, ne mi, ni, nihče noče biti netoleranten, in takšnemo netolerantni življe v tem smislu, ne? pravzaprav ta netoleranca in lastnost. Kratka. Zelo priročno reči, da je netolerant, prav ta, ki nam to pravi, s čimer neutraliziramo očinke očitka in žovico vrnemo na Recimo, en primer, minister zver je, da nimo zatrževal tole, Hanžek bo moral trditve svojega vse pogostišega sovražnega govora pred slovensko javnosti še dokazati. Ne? Sovražni govor je bil samo v tem, da je opozarjal, da je prišlo do kršitve človekovih pravic. To je bil edini sovražni govor. Ne? In da je poslednjo rekel, da je to, kar počnejo v brošani, nedopustno in da zgleda kot mi, ne? da deši po linču. Ne? To je zdaj uveljalo za ministra zvera za sovražni govor. To je to na roberke. Jaz na roberke? Hanžel porazvajte bitve vseh, ko stejšem sovražnemu govoru javnost, dokaza, smiselna, Ne, ne. ne. Zver zares misli, da Hanžel proizvaja sovražni govor. Ne, ne da govorijo sovražni govor. Ha, ok, počaka še malo. Uh, mislim, zdaj se bomo videli, če imaš v kakšen primer, lahko pa jih najdem. Absolutno je bilo rečeno, da proizvaja sovražni govor, Mirovni inštitut, Matjaš Liberalna akademija, skratka vsi deli civilne družbe, ki so obsodili izgon romske družine in To je bilo zelo jasno, materialna evidenca o tem je zelo jasna. Zdaj, če tukaj kot zver reč to, da bo moral Hažek svoje razprave sovražni govor šli dokazati in ne svoj sovražni govor šli dokazati. Mi morali preveriti na in tako dalje, če bi bil dobro povzeti. Ampak mislim, da je jasno, da, da je Hanžek vljal za nekoga, ki širi sovražni govor. To je zelo materialno jasno dokumentirano. Ne? Zdaj, kaj je ta logika, ki vodi taj razmislek? Ne? Kako razložiti takšen zrcjalni prepis? Ne? Prvo možno branje je, da kateri živijo reči, da so netolerantni prav tisti, ki pravijo, da so ni tolerantni in da so takšni sami posebi. sebi. pravi, da je netolerantna osiba A in sam netoleranten že s tem, ko to pravi. Zdaj, kaj to pomeni? Ne? Takšno formalistično branje. Ne? Dopušča več interpretacij, Prva je že navedena argumentacijska, da so govorec v zagadnji brani ti na podoben način, kot se ta brani pred očitkom, da je nekaj okradev, sproti očitkom, da so tudi drugi že kradli, ne? sprej ujamite skladiščnika, ki krade robo iz skladišča in potem na sodišču ali za medije reče, pa kaj, so, so že, vsi predmaro so tudi kradli, z ste ravno na mene navalili, ne? z kaj tudi drugi so kradli. Ne? Uh, to je ena. Druga je ta psihološka, ki smo že omenili. Sogovorec se brani z motivom, da bi ta čustva ne vem kako drugače pomiril samega sebe. Naj se da sta lahko bi razumeveni, harmonizirani in sočasni. Tretje branje je komplekste šajsebinsko. Po njej želi sogovorec reči naslednje, dor pravi, da smo netolerantni, ta nas pokrivem obtožuje oziroma ne dopušča drugačnega mnenja, In s tem sam ravna netolerantno, kaj ti kriva obtožba in ne drugačnega mnenja je oblika netolerance. Se pravi samo dejstvo, da je koga, A, in jaz mislim, da je v zadnje točno ta logika, ne samo dejstvo, da nekomu rečeš, da je netoleranten, obvelja za pravzaprav akt dejanje netolerance, ker pravzaprav v okviru dopuščanja svobode govora bi moral dopustiti drugemu da reče in misli shkopol in v tem smislu, no, To je razprava, to. Je, to je ja. Posredno območja, čeprav ne jasno, skinoza in uh, log, ne? Mhm. Se može na svobodo padeasti ali iskajo s posadnikami, ker ne bo skušal slobodo posameznika v, v podnosu do kakršne bolje inštitucije, na drugi strani slova moroka, ki je zagotovil slobodo, ampak kot člana neke skupnosti, ne, kjer zanete, kjer država, prečno državo na vojni, mora se imeti skonca te neopravne zabele ne, in posebno delo, ki je nekaj očegovniko, je pa nekaj, kar ne obnevuje nekdo drugo. To je, to je tjim, eno od tega, kaj možete traditi. Drži, to, to je... Zato še je... tolerancije se ne predstavljamo. Drži, ponavlja se iz ta zgodba, že Nog na svojo razpravo toleranciji. In pravzaprav toleranci. se tu iz ta zgodba ponavlja, pri čemer je specifično v tej meri, da imamo pač tak, Konkreten kontekst te romske družine in tega, da se dve strani obmetavate od, ne, z grdo rečeno. Ne, tega, kar bi se morali reči, obmetavate z etiketom, da ste netolerantni. In za ta druga stran, da tako rečem, ki jo sociolog Makarovič, da je v imenu, tako rekoč v imenu vlade Janina Zajdovne, je, ko pravi naslednje. Ne, To je pas, do katero se je med svojim zadnjim nastopom v parlamentu ujel tudi Varoš velikoj pravid izjavo, da moramo biti nestrpni do nestrpnih. S tem je lav seveda odprt. Dovolj je torej, da nasprotnika označiš, udarek ne označiš, za nestrpnega, da lahko s tem legitimiraš svojo nestrpno znamenje. Se pravi, da Makarovič misli, da je o tem, da nekoga označiš za netolerantnega, da je to že fopa, da je to že napočen korak. Z tem, ko si ga, točno to, ker sem prej pravi Makarovič, S tem, ko si nekomu rekel, da je netoleranten, s tem si odprl prostor za legitimacijo svoje lastne netolerancije. Samo dejanje, oznake nekoga za netolerantnega je netolerantno. To hoče povedati Makarovič. Ne? Če, če, če, sveda to če to privzamemo, potem pravo diskurz o toleranciji biti ne more. Je ne moč. je absurden. Dor koli bi za koga trdil, da njegovo ravnanje netolerantno, da njegova izjava netolerantna, bi takoj v tistem šusu obveljal za netolerantnega. Sprej, razprava je adakta. In točno to pravimo Karolič. Pravzaprav, razprava o netoleranciji da nisi dobro na mene. Da, nisem dobro na <laughs> right. ja, mene. Jaz to dobro čisto razumem. Recimo v zemlji eno analogijo, ne? Nekdo kritizira politiko politiku Izraina, pa mu nekdo čita, da je antisenut. Mislim, da gre za podobno logiko tukaj. <clears throat> s tem ko ti odrečeš, s tem odrečeš, da je vitivnost v tem ustališčju, ne? Pripišeš o, izgodne motive, mm -hmm. on to točne ište samo zato, da sovraži ljude, ne? Ja. In uh, potem si se sva odvezal v kakšne bolj dožnosti intelektualne, tega postušaš mm -hmm. in da vzamiš, to, kaj govori. Mislim, da je... da Markalič trdi, da on to tukaj trdi ki mu grejo na živce ti, ki obozarjajo slovence, da so netolerantni do dodomov, ampak, jaz ne znam, ja se lahko zanim sprinjam včasih. Prima fac je vsaj, to ni dobra. To ni dober, dobro, dobro reshodišče za dialog. Če se razprinjam včasih, evitivno neko bo pripisati netoleranco, ali, če imaš sodelost evidencijo za to. Zdaj mislim, da se razpravo o tem primeru je, da, omeriš kritiki in zadovoljstva evidenca za to, da vlada in vsi tih intelektualcev, ki so prvi ravnanje vlade, ne, počnejo to, kar počnejo, iz ksenofobnih, čudovnističnog tako daljno tipov. Jaz mislim, da niso omeri, da misliš, da so omeri. Jaz mislim, da so očitve ne, omeri, ker ne vem, kakšen tip dokaza, da ti zahteval, da bi lahko rekli, da so omeri. In lahko čista paralelna zgodba te, ki ki serti predstavlja v kateri vse to kroč pade. Ti imaš, ti imaš to, ne? Od, uh, začelo se s tem, da, da je nekdo bilo kom rom, nekoga tam pred tem, to je zgodilo proti romsko občutju, ki se ta krila že dolgo, Potem do so se potem te na, na tej leveže, ne? Vlada je priskočila s Slovincem na pomočne te odstrana, Zdaj, pa lahko stvari ima predzgodovino, ne vem, kak so imeli te strojanovi. Od so, so bili v mislim, ja. mislim, no, mislim, mislim, da so nekih 20. to ja. Mislim, etničke slovencije, etnične rumbe, da, še mislim, so na tega tegoljubili. Ne, ne. so mislim, da so bili čez 20 a, prekrškov, ne, čez vse. Mislim, lahko to kot konflikt? Zelo oster konflikt med negativnimi interese. Z kaj se mene dohaljeno igravstvo, ki, ne vem, ali so se to ne hek vlali, ali smo ština živce, ker so se poživljali na zakon kato ne Po drugi strani, veliko, mislim, veliko dejstvo so ni bilo znani. Mislim, vse meni, ne, če da konkretno pravo, nekaj televizijo, Ne, nimam interes, da živijo varno, In ne da bi jih ignorirali z antisocialnim obnašanjem, in jim je interes tega, da živijo, pač, da bodo bo se živili na tem, da bi na tem, te svoje roke naredili. In vlada se postavlja, vlada je zaščitila bolj interes ja. teh lokalcev, ja. kot pa Evropanov. Mhm. Zdaj, kdo je na, na koncu se jih se zgrnila, da je bil postopek, cel kur kršitev človekovih Kaj je pa, pa izhod iz, te zgodbe je, da oni živijo na, na parceli, ki je njihova država je ne hišo, prej so živeli na parceli, ki ni imela gran prenega dovoljenja, da živijo v okolju, kjer vse nisem da se ima tega še spremljala, tako da ne vem, da ne. Nekaj zgleda, kot da so vsi, kot da ma že vin v vin. Vsi so tukaj zmagali. Ako rečeš pravna država je crklena, uh, nismo se preveč rekel, v nekako podlobe svojev gledam izrecavali kakorkoli. To je za postupkovne rešitve in tako dalje, ampak nekaj se mi zdi, da tem, ki so vesnični sva interes, da živimo varno, recimo, da je puto nekaj interes prema. In In pa ti pa prav zdaj, to obhiščenje, in tako dalje. Ja, ampak takšen je tak zaključek zgodbe. Recimo, da je srečen, da je happy end. Ampak to ne pomeni, da so pred tem ne, dogodki motivirani za ne toleranco, ksenofobijo, da se kršite človekov pravice pred tem niso dogajali. Zdaj ti govoriš o končnem izhodu zgodbe. Po drugi strani, je čisto podalentni zgodbi. Ena je ta, ki kateri ste tu pripisal vsem tem dejavnikom na vladne strani. vladne strane, sredubne, kakšne, kakšne, demonstrine. Drugi je ta, ki so se ljudje odzivali na čisto druge značilnosti situacije, kot pa ti, ko ti pa ti pripisuješ. Kakšne, ki so te prezvero, vmeno, vse, vse te vaše, kastraže, vse, vse te demonstracije, ko se ljudje balijo, da prostoje v njim na drugišče, da si vidi, tako razumeš, tako kot je zdaj rekel, strojanovi so za družbo kriminalcev. Mhm. Kdje so rekli, zakaj pa angročarni močev, če so tako, tako vedel, ne? In so, oni mi smo ni kriminalcev na svojem svoje koliščju, ne pa grovmo. Mhm. ne pravim, pravi, da je to, mislim, da se to vsaka boljša evitica, samo pravim, da je to, mislite, za torej ne vidim da je bila bolj prekličiva evidencia za to, tudi ko zdro kupira. No kakšen tip evidence? Kakšen tip bi ti priznal, da je manifestacija netolerancije, xenofobije. Ti prejš, da do te manifestacije prav prišlo ni, In potem rečeš prav za prav v Strojanovi družini strojan, ambušan in nikoli nismo videli Romov in v tem smislu, ne? svoje netolerance gradili na neki rasistični, ksenofobni predstavi, ampak vedno recimo družbo, družbo kriminalcev. Jaz pa pravim, so kliču, kako? To, kako to, a niso vsi ti pozivi kliču, ne? Kako se bo? Proto se strinjava. Mislim, da so tako že gredi kot soni, da so... da ne vem, kateri del tega, kako pripišeš, da, jesu, da so rogi. Jaz pa pravim, da pomem, da je kakoli, Ob pa mogoče res ne znano, manjši pa je motno dejstvo, da so romi, motilo jih je, da živijo tako, kot živijo, da se zdi, ja, da, ja, ja. ja, da je bilo nekako, kot se ukvarjajo. Zdaj se vse v, v, v, v, v, v koncepciju, da ni ja, da je to zgodilo. Ne, če ne, če ne, če ne, če ne, če ne, če ne, če ne, če ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Mi sa pa braviti delice obnovati im Bondarše prav Ki so priče da bi socialni eksperiment napada, da se nekaj imamo kjer je hibirac od ker na takšno kot se Maš skupnosti? Maš to... nič za... Nakoraj no, češ da s svojim cednico samo da bomo to kupa drugih družbenih skupnosti. pa to je še nima da je je tudi zune varnjene, želok podobne, ker jedničiš isto. on fakt zboravlja v bistvu, pa se iši, srb zgovarjamo o kriminalitetu, da če si to zgovarjajo na SSHR. Pač romi ni besedno po SSHR, ne? ne, oni so cigani. In pač skrnjite, pa zelo težko je spenite, ne to ran, pa nastrbno, tako kot bošno. Ampak, če začnemo iskati en izgovorka, takrat že vemo, ki smo nekje nabajeni, kojka se začnemo taki izgovori, pa se oni so romi, pa jih niko Malo da je problem, ne, če, če vrlo, a neče isto, on, kje pa je, on, predstav, ki je pa zdaj vi pose a mora biti recimo, da je, da je da, da reči, da ne prav, pravko obslojen sovražnik govora, so ovi proti njemu, uloženi, to se nič ne prevarate, obslojen nikoli ne pomeni. Nekaj teh ne, ne, nacistov, poljkoli, ki so na svoje sovražnikovo. No. No. Mislim, je to odlika vrlega slovenca in dalje. pa ne vem, kaj je bilo naš lokalni makador. Pečej. Ja, ne bi, ne bi šel na kavo, te pravote in tako dalje. To, kaj, kaj problematično v tem sobotri, je, da bi prišliš netolerance od vseh teh tih vrečinih, pa na, ne smo o misliš, da bi... Da, da, v zdalih ki o sebi ne vidijo netolerance, ki se imajo za tolerantne, ki je mislal. Nekaj ne zaznava, da, da so na to podnosili, ne? In a, ti to pripustuješ samo na podlagi do njega odnosa do tega dogajanja. Ne? Ali pa temu, ki so prijavljeni tega dogajanja na podlagi njihovega obnašanja, ne? Pred, Tako, samo tane, je samo obnašanje, je njihovo obnašanje Ja, ponašanje je mi žiš, ja. Zdaj, pa mi hočemo reči, kater, Kateri element, te materialne vedeence, je te v zgodbi pripričal, da bi ti Friedrich rekel, ok, to pa je zares izrast ne do Romov? Ali bi bila to neka izjava? Jaz ne znam drugega predstavljati kot neve, neke izjave, v kateri bi Avrožijan ali pa nekam rekel, ja, so vraženi, oni zato, ker so romi. Taka evidenca lahko samo deklarativna, je lahko kakšna drugačna. Kaj, kaj bi tebe nezadovoljilo? Kaj bi te zadovoljilo, ne tolerantno? Jaz se strengam, da je nevraljna intoleranca, verbaljna intoleranca, ja se da. Obstaja, obstaja, obstaja obnašanje, ki je krizično netolerantno. Tore, ok, zdaj poglej, pa, poglej. Obstaja pa obnašanje, ki, yeah. uh, ki, mu, pa ti, ki je samo po sebi uh, ni, ni netolerantno, ki mu pa može pripisati netolerantno v skifu. Recimo, da se zgodi tragičen dogodek, in Zdaj ti obrušajanje, ko igre 500 na to družino, a nekoga obijajo. Ali boš imel ti ta ovoj za znamenje netolerancev in ne? Vem, ker ne, ne, ne reči. Teh, te lahko, če bo zrajan fil cigana, ko bo šmel, če pa ljudi, pa se lahko ne spre, ne tukaj, da, ki, če bi ubili ta da eh. se o tem, da zdi da je na mesta in tele, kaj mrečemo arekirati, dalje, Jaz pa mislim, da ni nujno, In nuljno dokaz za nepoverantnost do naše vlade in tudi grupa ustanov, če so se počeli, da tako, da strani strani, so stranje od stranja, je so bilo evidence bi ti priznal ne, z ust predstavnika vlade ali domačina, da velja za legitimno evidenco v podporu argumentu, da je takšno ravnani bodi si predstavnik vlade, vodisi dobročinov za res dejanje netolerance do Romov. Teh, recimo ti me ne znaši, vidiš, ne znašnja... Mi si eno od poslovek en en evidence za tvoj ja. prditev, da je to, ja. da, da ni bolo čisto premotivirano čist, čist, ravnani stranske vlade, je bil, kako se odlašali s tem iskanjem, te parcele in tako dalje, a ni evidenca za to, da so v resnici iskali parcelo, ta, da so razadne naštje in da so te ljudi tja naseljevni. Zdaj, če ti te, tega ne poznaš za evidenco, da so v resnici tako dolgo iskali, kaj je to težko najdi, potem se ne strenjava. Zdaj, mislim, ti imaš ta svoj okvir, v katerega to ne pačne, jaz smo tukaj okvir, v katerega To, kar zdi, me je začita štapaše in uh, lahko smo osklinjali, da se ne To pa mi nekaj nekaj zgljera, da zdi žalostno, kaj Ja, me se zdi, da je to, to ravnanje, ne, domačinova brusu, ravnanje v, torej, vlade, v neki časavni daljši prijemnici in sekvenci jasno nakazuje, da se po eni strani vlada solidarizirana z domačini. Na podlagi njihove argumentacije, da ne želijo živeti z vrpsko družino stroja, da pa je ta njihova argumentacija z vrpsko družino jasno in prepoznavno gradi na netoleranci do strojnovih tudi kot romov. Mislim, da to... Mislim, meni se zdi to nekako sebovalno. se pa strinja, ne, da doberi... Mislim, da zares ne ved, kaj bi ti foto vzeli za... A veš prepoznavno, najprepoznavno, kaj, skupri pa ja, v eventi, vse pravi, ti pa res ne marajo strojno, Ker kar so rovni. Kar ti to pogreša žmagi zvaj. Maš zelo glasne zosede. Ja in na živce. Če te modih hlup, potem ja. je vse evo, ali so ljožnjaki, najtovarjih, ali so Ja, so drži, drži. A, Tako da... Tredeca, kako se pošlo osvedati, to, da so znači rovni. To je za en ki je govoriko izval pojem pravno množara in s tem se tudi samo Zdaj, da so tudi romi, seveda je njih dodatno... Tjera. To, to vrnaš. Zdaj, zaradi tega stvar, kaj je manj netolerantna, ali so ti dogodki ki opisujemo, kaj je manj netolerantni, tudi če ne obstaja ta direktna evidenca, da so tisti, ki so nasprotovali, ki so podpirali selitev Romov in podrivne stroje, imeli v misli k to, da so Romi. Ja, jaz mislim, da skaj da tudi ne zanima. Prav neki tip, da te zanima prav filozofski, je Tolerantnost, netolerantnost, kako je dokazal. Ja. Zdaj pa sve smuseljno odgovarjati od tega. Ja, sve se, se a, a to, kaj je bolj snavedo, kot dokazal, netolerantnost, učinjeni si morali. A res evidijenca ja, sem, ali ostavljesti, ne vreči. Vsi, ko ovdje besede praviš, izvrst kongrušano, tako proces so ima saker mojem konal ne. To želel, je problem. A celokupno videto. Ko kad to doživela, je res učinski svet glasoval, je glasoval nek nekdornih in. To se se zodi. Ko se zgodilo, da je policija nadzorovala in družina nekaj pok mesta. Berjem simbol, da je to pisano, to je jasno, da si to zdvrgnelo. Ne. Zidan da je spremljala zruva. Je, je jasno, gleda, da je to celokupno veda tematični pristop k tej ljudina in če gremo še vse te je smislo, da, da se da je vse to tega, ker so De, Res pa je, da tudi problematični svoje kriminalne dejavnosti ampak naprej, na koncu so, da, smislo, da se to poprečnega, da zvede na eni sam No, argument Friderika je v tem, da če bi tam mesto obdoržine stroje bila neka Hippijevska komuna, dani, mutatis, mutatis, vse ostalo isto. Vseh teh deset pršitev bi bilo da? in govorili bi o netoleranciji na zmotan način, ker to dejansko ni bila netolerancijo. To hočeš reči. Če je bila tam hipijevska komuna, bi stvari izgledali popolnoma identično. Ja, ja, kako da, da je nama koli da je prikrške, Ne, tegorentnosti so drugače, Ja, ne, da ne, za se je zdelo, ne to ne tem Kot rečeno, da se zašli pozabar, nekaj ja, imeli, vrdu, da sem bolj dobro poznal predspodobine. S temer momentov veliko kakar kori žaje pozatno svoje roke. Mislim, ta jeza, kakar je tarnerov, da se nam nekak nabira. Prosto da to, da se njihova težko nestrpnost tako s sestim napadom. <laughs> to je točano, ja, nabirala vse, vse nabirala, je ne. zanika, da, da se ni nabirala že prej, kot te zgodovine najverjetneje da se to je zgodilo No, da se nabržemo to zelo poženje, ki je politično. Da namesto v stroja imamo ta, recimo, mafijsko družbo. Kateri v družbo, sami slovensko. Bok ne daj, da bi bil znam kaničan. <laughs> to. je primjer, sami, sami, Samo zato kažemo, kaj to nas To je zelo to nije pravno rečeno. bi se Imamo... Ki je očitno deluje proti načelom, proti projektu. Ali smo do nje tolerantni? Če enkrat rečemo, ne. Pričeli smo, da je to nekaj tolerantnosti in zaradi tega niče ne more učiti. Pravno moramo to, kaj je gospod Frederik povedo, ne nadziranje, ne zapisovanje. Pač, karkoli že je, in mi pričakujemo, da bo država za svojimi posebnimi napravami, da se jim uči, da na enem trenutku, ko se jim določi, da imamo res oko, in da jih moramo To se ne zgodi in mi poskušamo bolje to je, To je ta ista zgodba, kjer imaš to in Ja ste da ta zvolba za to kriminalno družbo številka dve, je ne bi bile prepričljiva, iz več razloga. Ne? Ker si prično je znam predstavljati, da ok, se vsi strinemo, da se Makarovič moti, da je treba biti netolerantni do netolerantni, oziroma vse midva se strinemo. Ne? On pravi, da ne, da je to pogubno. Ampak zdaj, če smo netolerantni do te kriminalne združbe, ki živiva v Rusiji in tako dalje, in tati smo tudi, se vse isto, ne gre za romska skupina, gre za kriminalcev, se nikoli sekvence, ki smo jih bili deležni, ne bi, bi dogajala na točno takšen način. Ne, nezamislivo je, da bi se dogajal linč proti tej kriminalnih, mislim, absolutno, ne bi ravnali ne, na takšen način do te skupine. Ja, to se bi Seveda da, to, gledati, da domačino, sigurno Kaj so? so Rastane strepeni, ki ne imajo ja. In so biti, ki so so da se predloženi, da so in da se da ja. ja. In to da ja, ti v tisti novici, ne, pa je samo 5% takih, da jih dajmo ni a nisi ena, sem za ne, a ne sodeluješ, pri te je nerad, ne ksenofodni dejavnosti na enak način. Kako si sovdeležen kot še Unemo, ki je lahko ga ubil, daš pištolo v roke. Zokril si, ne? Nisi. No, ne, tako ne. A bi lahko rekli, da nisi netolerantan, ker si samo ponudil, ne? Uh, pištola v roke Unemo, ki je ustrelil. To je to dobro primerke, kde so pokaželi rovno tane krizne, ker je bil tudi tudi za. On tak, da ne, če... In, vem, ki se tudi dobili namenom za da bolj se še kot stran odljanjiti, ker ne more živeti takšno, ki poslužijo vijo, se pa zraven priklopi še in pa ljudi, ki pa želi, da se pobira, tako, da so obronimo. Ja, ta, ta, ta razlog prvega, ne, tega, ti praviš, tega prvega vodi, netoleranca. Ampak te, ki, s, ki jim osledijo, ne, kaj bi vodilo druga kot to, kar prvega vodi? Očitno so pristali na... Zdravljamo s tem vse različno vrlo. Tako, če se nam vključi temo in če da nas tudi v isti meri tisto kar, da nas smo sam videli, tisto kar je ta pri prvi gibalec, kar bi Se bodo misi in bistranski poton, ne smo videli nor Ja sem čut prejšni koga, ko ramen pa pristol grok, pa gre nikoga ne si Ne veš kaj ni veš da čega pa spreješ, če bodna, mož držnost, beri čuje tega dela, ne tega dela. ne pa pri tega, preprečam, da vica Vse te se, divino, da se Oni so se štiri, s svoje lastne varnosti. Zdaj mi je kot prišlo pa, so te lastne, te lastne, te lastne. Okay, to zdaj kao da tudi kateri zares... tisti, ki je kot svojo družino tisti, ki je Ne bi končal, ali lahko se nima, veš, dost bi končal. Zdaj, na tej točki smo gotovili da recimo za Friderika ta celotna zgodba o kolesterolnih absolutno ne dokazujejo, da smo na mari netolerantno njih, Za menje dovol indiccev za tem ni, da sem prav ja, To trdiš, ne, da ob to netolerancijo pri roskih bružine to težko govorimo. Ker so drugi razlogi, ki so vodili akterje, ki so na angeljelih in Nekaj a v radovno Na koraki bi prepoznal za tolerantne druge, pa ne. Ne, ne, Tega, kar ostaje, tega vse združljivo začeti pa, kaj so počeli, vsi župani, ki te Aktivira od za naše straže in tako dalje. Zanimivo je, da če v vsake državi je 500% nacije, v tem jedno je resno. Rečeno, če je verjetno malo počeha in malo več na razreženju, da 50% bilo ljudi, ki motivirali za naše dobro. Jaz sem se tega zanimala. No, verjetno se pa strinjamo vse glede tega, ne, da ti, ki so očitali tega, ki učitajo netoleranco, da so sami netolerantni, zato niso ponovili nekakšnega razbora. Tu se pa verjetno strinimo. kaj. Kaj kaže s tem, ko pravi, da eno ostaje to netoleranco ne, do Roma in tako dalje, ne more na tej deklarativni ravni, samo zato, ker to učita veljak za netolerantne. Da, dosti, ali je bolje biti, ali bolj biti v ne tolerant, ali je bolje biti na nekem posebnem predelu, ki to, to je, da, je ta boši... recimo, Kdaj da. biti ne tolerantno, kot tolerantno? Sekaj je lahko položaj? V ne ne Ne, ne ne Kaj se je tam dolerantno, če po To, ki so, ki so ti si lahko netolerant do eh, odločenih ne, na skupinjeni ki so izgledali ljuboče materijani. Zdravski problem je to, ne, ali toleranca kot pojem, ne, ko nosi v sebi to zagratvo, da če si tolerant, to potem ne moreš biti igrovirati, In, jako, da je špliko, na in se nekaj, nekaj, čo zelo, zelo, zelo, zelo veliko, da se nekaj, zelo zelo, zelo zelo veliko, zelo zelo, Vprašanje zelo, zelo, zelo zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, Ne toleranca. je, da to je bil toleranca. je definirana zlo, tako. Neko dejanje je negativno, neko rečeno, neko postopek, kako je. Ampak, ker sem dovolj velik v duši, toleriram tak je Torej, če neko dejanje ne tolerira, da ja, sem in njega ne Če označim, da je nekaj ne ran, no, uh -huh. sem osnovno načelo, da je to, je to je na ozadju filozofska sprava. Jaz nekaj zelo pokrepo bi, bi pokazali, da ostavili neko problemi, imamo tudi vzadev, In njega tako inostavno reči, ga. mislim, da opredelevanje do netolerance po sebi ne more veljati, bodi za tolerantno ali netolerantno Če smo zdaj na enem metu, bo Mi razpravljamo o opredeljevanju do tolerancije, ne do Eno je vprašanje, da neko dejanje opredeliš kot netolerantno. Drugo pa je vprašanje, ali ti tako dejanje toleriraš. Ker še le kratko ga opredeliš kot netolerantno, ti No, si lahko do tega tolerantno. To je pa vprašanje. Ali s tem, ko opozarjaš, da je neko dejanje netolerantno, uporabljaš načela tolerancije ali ne. In tisto, kar ti skuša implicitno, kar tudi rečeš, ne. no, da bomo v primeru, ko neko ljudi ne tolerantno, Ki nisi tolerant, in od tega si ne bolj Zdaj, ma, to Se s ne, svi ne boji, ja, da je tako odvisno. Pusti posamezne primere, posamezne zadeve, s tem, kjer imaš zelo natančen primer, kam pa imamo težavo. Gre samo za načelni postopek, kako opredeliti sam proces. Jaz sem doživljal, da je ne tolerant. Kaj moraš reči, kaj se tvoje radije, tvoje skipe, se bom se če sporednostno ne odražim, nekaj se ti označil za netolerantnega. Nekoga znači za netolerantnega, ko obsodiš. Ne? Zdaj, pa vprašanje, ta obsodba, že samo po sebi, uh, mislim, očinej za az, nekaj dio nekog do tega, kar vam počne, ampak je to že dovolj, da je to tvoja kontrava sodba. Mislim, če bi to, če bi to, kaj praiš boa država, potem kakršnokoli diskurs o netoleranciji ne bi bil možen. Potem je naše opisovanje nečesa kot netolerantnega vedno obveljalo za netolerantno po sebi. Zdaj, tega kanš, Konceptualni ravni imaš pa napoklost uh, tolerancija. To je nekaj dokuzno. Mislim, da ni. Kaj? Sostavo ne tolerantnega ravnanja. V tem pa imaš uh, izrekanje, ne? Ali pa izjavo, da je to ne tolerantno. V pa lahko vsi vseš to priprečiti. To so tri različne ravnanja. Sprave očetno o tem A. lahko A, de, a Fri, kako ti zaznaš? Vidi, teorealno je zelo kritifikirano tako, da imaš nekaj, kar si te kot negativno. Da, ja, to je zaznalno, če se, se to nekaj rad drugič, da je v tvoji moči, moči, da preprečiš tako dobrojanje, in tretjič, da ti svoje moči nekaj radno, da se ti priprečiš. To je od tem, če rečeš, nekaj. da je nekaj rad, nisi še da rad nekaj rad to je kritika ne, ne, če je upravičena, te moštvo je da te ne, to je, to Eto je, to je, to je, to je, to je, to je, to je, to je, to to To je nedopusna netoleranca, kar se dogaja proti rodske družine stroje. Pride Makarju, če pravi, izjava Hanška je netolerantna, ker ne dopušča drugačnega mnenja. Če imaš to, potem je ne mogoče za kar poli reči, da je nedopusna netoleranca. Ker bo vse navviljalo, da imeti nekaj za netolerantno je po sebi netolerantno. Skupo? Ki so nastopa na voljo percepcije. Percepcije? Jaz sem zaznal neko delovanje. Ja. To delovanje sem obkrožil kot nek drug, pa nečemu. Ne, to, nekaj. Pustno, nekaj. A nekaj. Ne, to nekaj. Pa, je ena od možnih stvari, ki je bila že. Zdaj, pa na štiri, ki bavijo, da v tistem trenutku nekaj poznaš kot nek popustno, da ne si že leto vreme. To ni res. Neko se znači, da no, značiš, da ne da da se bo te ravnenje. On je dejansko bolj štitovali. Kod nišno samo za njegovo percepcijo, To malo ni, kar te zdaj še filmiramo. Mi je enostavno mislim, da smo lahko šli ne bomo to Ne, in res je, in je bil, kaže, zelo ne v tem, filozofije, Če pravi tu ta rava netolerancije, če rečeš, biti netolerantem do netolerantem, zislim, da do netoleranten, da je enoten, mislim, da sta oba dva izrazila na različnih nivojih uprave, da stvar stvari tako zelo, sta zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, kot pri zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, zelo, ne vem, da nič ne vem, In tisti vem, s kateri vem, da nič ne vem, ni uni, s katerim nekaj vem. Ne? Saj, vem, da... To sta dva, dva nivoja vernosti. Prvo, nivo prvega drugega reda. V tem smislu tukaj zgleda, da je podobna zgodba, da ne, go, ne moramo govoriti o netoleranci do netolerance, na ta način, da postavimo isti nivo netolerancije ne? Na razlišnjih ravnev. Ja, več gost, malo na za Ok, to smo že vse rekli, neskončna toleranca, ni nič boljša od njene odsotnosti, obesta je enako nevarni. Dor tolerira netoleranco, zanika toleranco kot stačno. To smo se rano kar strinjali. Uh, imate potem ta zanimiv primer z Michael Davisa. Ne. Podobno kot absolutna svoboda govora, kot terjena pravica ne sme, ne mora pričevali, da ima svobode sovražnega govora. Ne? Se tudi v tem primeru, po mojem varu, ko govorimo o tem, da se je varil v pas, ki jo Makarovič očita, da je netoleranten, kako ne? govorijo o netoleranci, pa potem pravimo, da pravzaprav s tem nišč narobe. Imate tali primer filozofa Michael Davisa, Daviesa, ki dokazuje, kaj bi zgodilo, če meni bi postavljali zelo poljubno, značeli enakosti človekih pravic in soboči ohranjali. je izprej naslednje. Imate kontrast med mučenim živaljem in krivoverstvom. Pre 300 leti je bilo vaše martiritiranje psa nekaj posebno dopustnega in nesankcioniranega, med tem, ko je krivoverstvo, kot vaša verska, izbira delok razgljiv zločin ki ste ga lahko plačali iz glava, danes je prav nasprotno. Takšna ali drugaščna kriva mera je zahorom pač ni prepovedana in je vaša osebna religiozna izvira. Med tem, ko je mučil nepsal, prosi zakoditev. Spreje zgodovinsko vzeto, pravzaprav nikoli apeli, ne pripeljajo do tačnega stanja, temveč ta pravzaprav naša aktivna kritika ne, ne? z vzemanje za človekove privice in podobno. Uh, ok, zdaj mislim, da razgodovajem vrgli počasi. Zdaj govorimo o tem, na kakšen način se to zanikovanje tolerancja pravzaprav dogajalo. Ne, to ni ne tolerancja, ni se le branimo pred fizičnim nasiljem, kot bi rekel Friderich. Drugi tip, zanikanje je bil, tale, ja, to si rekel, ne je bil reverzen pripis netolerance. Mi nismo netolerantni, temveč vi, ki nam to pripisujete. Tukaj lahko še več evidence med ne, tistim, ki jih v to dvomite postrežen. In imate seveda potem ta, je, da pravzaprav bi morali na nek način ne, končati diskurs o netoleranciji. Makar jo bi sklado s tem, kar pravi, Ko občita da je netoleranten, pravi naslednje: Zakaj ne bi raje govorili o strpnosti? Ne? A, v tem smislu se sprašuje: Makar več, če je vse odumeljovati na boju proti nestrpnosti? Zakaj ne na boju za strpno, za medsebojno spoštovanje in vedenje? Že sam diskurs, že sama razprava o netoleranci je za Makaroviča odveč, zgrešena, prepovedana, karkoli želj. Mislim, več sem reči, očitno poskuša preprosto ne, odrezati samo možnost, da bi nečemu rekli, da ne toleranje. V imenu neke, ne vem, kako to psiholo, ne, psihološko motivirane, Uh, preference da raje govorimo o strpnosti. Ne? Da, bi to, <laughs> <mislim, laughs> jasno je, ne, da če upisujemo stanja, dogodke, če smo na ravni iskanja za nekaj, ne moramo prisiljeno reči, da je tolerantno, če to ni. Na kakšen način bi, recimo, to Makarjevičovo načelo lahko uporabljal v primeru dolžine Strojanj. On bi želel, da govorimo o strpnosti v tem primeru. Gleda na to, da so vsi indici ne, tačni, da jih imamo za ne strpne ali kakorkoli drugače motivirane. Zdaj, to je nekaj ne, ne mogoče zahteva, neko brat, o, si prekozornost se nekako preusmerja v, v nekaj povsem drugega. Ne. Očitno je samo to, da ga, na nek način moti diskurs o netoleranciji. Ne. Najraja ni netoleranci, nikdo bo. Bolj. To reči, resno ga je. Kaj, njih pa to... Nima logike, na sociologiji, tako da... Zagrebe tako resno. Ne bi ga srebrati, ne? Ja, viš kaj? On je jeden glavnih teh artikulatorjev, misli o tem, kako ne mislimo, ne toleranco, ali o tem primeru, in jaz o tem govorim, kako se je pač... Ta je doskup. Klus je imel približno povore časa o tem razmisliti. Kdo? In ti praviš, da sem nekaj, jaz, in ti meni več čas očitaš, da sem nedobrokoten, malo prispluhni saj na vsebi. Krati se pa je ob tej podobi netolerance, ne, paradoksalno gradila tudi sama podoba tolerance krščanskosti, prijaznosti, tisti ki so veljali za netolerantne oči prvih. ne, recimo, mislo za kolje podobnike, dan po tisten ko inšpektorat porušil domove, prišli so bagri, vse so porušili, drug dan so bili odmevi, nastopi, se pravi podobnik in reče za mete te znamenite besede, želimo jim poka udom, vam porušijo dom, dahes, ne. Te pride minister, pravi, ja sem mi mi vam želimo samo poka udom, ne. Kako? so nekrati. da so črne Od tega je srednjena samo družini ki ste pripravljali v Ampak e, to zdaj ne smeš interpretirati, smisla, da so privilegirani. To so zdaj ni opisuje, ampak je, je, je, opisu, je čitno bil samo pritisk. Javnost je takšen, da so v tem primeru popustili. Ampak, ok, zdaj ti skajši iz tega črnega, da je bila tista črna gradnja, torej bo treba porušiti in podobno. Ampak imaš pa, maš pa protiargument. Ne vem, koliko romskih bivakov in tako štev. dalje, pa niso porušili. Zahvaljujem se, so morali prav njim. Ja, <tosiv> Zahvaljujem Sloveniji je mož mož tako, da je ki so bili kot ki so še V tem trenutku pa a ne, zavseval, ne da bi se organizirali ali no, to ni. ni je no, zdaj pa, Fridi, ta kontra. Ne? Če ne možeš reči, da so bili tile Amrušani netolerantni, ne? ali lahko rečeš, da so tolerantni, oni sami so poskušali sebe predstaviti kot tolerantne, Ko mi skrbimo za njih, nosimo jim čaj, potem pridejo ki in prepeljajo tiste kontejnerje in rečejo, Ah, pripeljav, mislijo, da mi je pripeljav zelo lepo darilo, da jaz pa je zelo slabo darilo, ki zaradi tega ne bodo, in mi zaradi tega ne bomo imeli lepega božiča. Skrat, ker ta karitativna gesta drnauška pravzaprav obvelja a, za ne lepo gesto. Na no zliz karitas je latinski prevod za agafe, za ljubezen, in biček do. kdo, mora biti karitativni in ljubeč, na tam kot kristijani. Ne. Ta, ti isti ljudje so zamenjavo karitativne ljubezni, pravzaprav zavračali to pomoč tem, a, doma, tem Romom, ki so se vrnili, družinskim strojem, ki se je v enem delu vrnila nazaj v Ambrus, da na kot se veste, jim potem učito, da niso kristijani, da ste vi sploh ljudje, da ste vi sploh kristijani, vse mi smo, smo pravi kristijani tako da, Evo, tukaj, jaz sem takrat čel v Amrus tisti dar in sem slikal, da se slabo vidi ena romska deklica, je, ki ima žvečivko na, na prst nalepnjeno in v tistih ruševinah, ker so nam predtem porušli ne, tiste objekte, je bil kipec Marije, ne, ki oceva v, v zrcalo odzadej, ki je bilo tam. Zdaj je zanimiva metafora tega krščansko-romskega ideološkega skupada, ne. A, No Kako se je stvar končala? Leto kasneje so se potem tem strani na te načine. Vsaj vidite, kaj delajo slovenci. Tako delajo, da si ni za premisliti naj dajo mir. Ne. Če ne bi bilo policije, bi bili vsi mrtvi. Kar dela vlada je to, da nas muči. Skratka, nekako se zdi, da je to dolgo trajeno poglavljanje tega sociološkega sindroma in vasprotovanja, bo bom postala trajnostni katalizator za samomljemno recepcijo diskriminacije kot nečasa občajnega, s tem se verjetno tudi Fili ne bo strinjal, če, če ni bila netovedacija, kot ni bila diskriminacija. Ne? Uh, In pravzaprav ta eklatantna kršitev človeko je do dan danes ni bila sankcionirana v tem smislu, da bi nekdo rekel, da ja, je vlada Republike Slovenije naredila napako, to je bila kršitev, to je bil cel niz protizakonitih dejanj. Ne, še, še dan danes se ta primer za primer reševanja ogroženosti domačinov, anglušanjev, ne, ne. to skratka, ni, nisle duo netolerancija, to je v bistvu, Fridrik, to je tvoja logika, nisle duo netolerancija, nisle duo diskriminaciji, prav za prav je bila to kriminalna združba in smo reševali anglušanje, da danes smo to boljše željeli. V miru, da je znaka no. združba, no. da je treba tako rože scenari najpredstavo, mislim sem samo reko da so živeli, mislim da so, so živeli uh... nevarno za domačino, ne? To je bil argument, da je racionalno smisla na s tem ko pač so si zaželeli da iz žene toramstvo družino je svojega pola, Ker se so čutili obrožajeni, to si jasno vidi, Zdaj, zdaj je pa zanimivo, če to postavi v širši kontekst, ne, kot tu že študije navajajo. Se zdi, da v teh diskurzih o Romih se le izvaja ta kultura netolerance. Nisem jaz edini, ki to trdi, ne, da obstaja netoleranca do Romov in da se pravzaprav Romje precipira kot neke nomade, ne, kot opozarja že ne organizacija za boj proti rasizmu in netoleranciji. Uh, in da to postaja samo umeljno, da so Romi neka etnična skupina, ki je brez doma, ki ne, torej ne potrebuje doma, ki se pač nomadsko sedi gor in dol, uh, in v tem smislu pravzaprav ne, ne vemo, kaj bi z njimi naredili. Ne. Tako da se je zgodilo, da je 2007, eno leta nazaj 50 poslavcev od Evropskega parlamenta se naslovilo na predsednika slovenske vlade, Če je letno konferenco, posvečeno Romov v Evropi in tako dalje, ki so, trdijo, v poslanci tarče ciljnega rasizma in nestrpnosti, kar se kaže kot široka strukturalna in institucionalna diskriminacija. Ti poslanci so naslovili to pismo na predsednike slovenske vlade in na ostale voditelje držav članice EU, Makedonije, Srbije, Hrvate, torej na predsednike vlad Makedonije. Srbe, Hrvaške, še dodatno, in tako dalje. Zakaj Romi se jim zdijo neka vrste, kot pravi, nevidna država, članica EU? Ne? Uh, reakcija bila naladna, so je bila nevadna, vsaj pričakovana. Iz urada Janša so sporočili, da ne bo imel časa za svet konference, tudi v prvi polovici 2008, kar bo zasedel in. Če bi bili vedno postopali, bi lahko rekli, mogoče pa je res bil zaseden. <laughs> Skratka, kaj naj rečemo? Nekako se zdi, da pravzaprav slovenska država do tega trenutka za romsko problematiko ni poskrbila in da se je na trenutke prav zapravo, a, trudila ne reševati romski problem, ampak reševati mir in samo situacijo domačinov, Brošanov, oziroma vseh lokalnih okolij, v katerih se je nakazovalo, da bi mogoče tam stranovi lahko živeli, ker bi država podelila neko percebo. Te, tega problema pravzaprav, pravzaprav razen v tem smislu za res površinskega grešenja požara nikoli nismo rešili, nikoli nismo priznali, Vlade, Repubrije Slovenije, država nikoli ni priznala, da je zares zanjala proti zakonitev in v tem smislu je ta zgodba še vedno otvrta. Vi ne? ne morete rešiti nekega problema v kršitve človekih pravic, če niste priznali, da je dom kršitven zares prišlo. In to je z mojej strani vse. Ja.